А Людана раділа, боги вже й послали їй полегшу, невістку їм повернули. Треба б іще раз сходити до Волфа. Перебирала у пам'яті свої добра, виважувала їхню цінність очима Волфа, запримітила чіпкий, безтрозорий погляд, який той кинув на чашу. Не віддала проста слов'янка, що те срібло злато потрібно не богам, а людям, котрі жадали скарбами поставити себе над іншими. Іного ж їм і не дано. Мовили пращури, Мудрість не в словах, а в діяннях. Але слово, коли воно істинне, Несе людям досвід, береже пам'ять. Якщо у слові не оживе пам'ять, Не зійде й слава. А без слави звідки ж прийде гордість у душу людини? Хто от несе її над прикрощами світу І над власними бідами? Ніхто. На боєвищі, на давньому погості, де спочивали пращури родів слов'янських, стояло віддавна треба ще старого покровителя слов'ян Велеса. Йому приносили свої треба роди слов'янської мови, що прийшли сюди від великів, від нерева, і від моря, і від полудня. Коли тут об'явилися слов'яни від полуденних країв, від великої ріки Дани, що називалась рікою Перуна, вони стали всі жити разом. Була у них майже однакова мова. Свої молитви вони творили спільним богам, роду і велесу, хорсу і всім земним добрим духам. На буявищі хоронили своїх родаків. Тут же старішини всіх родів творили суд, кермували землями, приносили найбільші жертви богам. Згодом буявище обнесли земляним валом, і Велес Волос, покровитель скот, опинився у центрі Нового городка, який називали Діденцем. Проте в усіх родових поселеннях, яких разом тепер називали Новгородом, збереглися ще й свої давніші богеповелителі, які були ближчими до серця кожного поселянина. Давні оселища тепер стали називати новгородськими кінцями. У кожному кінці – Чорні люди робили свою справу, до якої були найдатніші. Славени, що добирались до ільмень озера і Волхова на невеличких лодіях, були добрими лодіщиками, човнярами і тислярами, уміли ставити високі доми на підкліттях з онбарами, медушами, високими вежами, повалушами. Були славени і добрими звіроловами, часто ходили до юрги, до самоїдів і інших далеких полуночних народів, Приносили звідти шкурки соболів, лисиць, куниць, оленів, ведмедів. Тут же навпроти мосту через Волху вони влаштували торги. Через те сюди прибували не лише бояри і купчини від інших кінців города, але й від усього помор'я, від дітей Волги, великої вільнолюбної ріки, від Хвалинського моря, від Ромеїв, сарацинів. Неривчани і осельці людинового кінця були видатними рибарями, ковачами, щитниками, сідельниками, лучниками, гончарями. Але на обох берегах Волхова люди не забували ростити жито, ячмінь, просо, льон. І всі ті добра стікалися струмочками і річками у двори старішин. Їхні комори тріщали вже від збіжжя, тому вони тепер радше брали потяги зі своїх вулиць срібними гривнами або золотими ромейськими грошима, чи дорогими виробами із срібла золота. Брали чаші, тарелі, перли, колти, напалки, черень мечів, зброю, вуздечки в золотій чи срібній оздобі, хутра і все подібне. Можніли боярські роди, можніли старішини рукомесних братчин, які також тяглися начепити на свої чересла золоті боярські пояси. Тож, коли гостромисло раптово полонили находники-варяги, його рідний братець Бутята відразу ж пригорнув до себе братові двори, вигнав стару челядь, поставив свою і вже порядкував у них, господар. Він також віддавна мріяв порядкувати і на Новгородському вічі. Через те на вічі в боєвищі Бутята не став очікувати, доки його хтось попросить, а першим зняв свою високу шапку і ступив у коло, як Керманич». Бояри розступились перед ним, адже Бутята був рідним братом новгородського посадника Гостромисла. В тої ж миті Бутята відчув, що він мовчазною згодою бояр і волфа вознесений над усім новгородським людом і може ним кермувати. «Браття!» – гукнув на повні дужі груди. «Браття!» На доладній його поставі сяйнув широкий золотий пасок. Вітер пригладив тонкий ворс на соболиних опушках його білої вовняної опанчі, вдатний із себе боярен бутята. Вічові мужі шанобливо зняли шапки. Зняв шапку і величар. Голова його була замотана рушником, крізь який сочилась кров. «Відколи наші пращури сіли на берегах Волхова, відтоді й маємо боронити себе». Люті сусіди наші жадібні до наших добр, не волять нас і дітей наших. Учора, знаєте, на славянському кінці варяги побрали в полон мужів новгородських, повели з собою нашого посадника Гостромисла. Що маємо робити? Бутята запитав громовим голосом вічі. Що маємо чинити? Стати на упроті. На нас напускає варягів лютий німецький король Людовик. Откуль куль відаєш? Прибув вістовий від бодрицького князя Добромисла, друга нашого. По всіх своїх землях, мовить король стріли, розіслав, кличе на радь багато й бідного. Триста лодій уже налаштовано для воїв, які він хоче кинути на Бодричів, а потім і на нас. І ти на поміч, браттям, визволимо бранців. Споряджай, лодії гукало вічі. Бутята розмахував шапкою, гамував народ. Величар з синами підійшов до Волхва. Благослови, нарадь, нахилив перед ним голову. Хай тебе боги благословляють, і твій рід вославлять серед пращурів наших. І я з тобою, брате, широкоплечий славенський ковач біда став поряд з величаром. А хто мечі куватиме? Рала й коси, сидив вдома. І я, і мене благослови, Оборонимо сусідів наших, вони за нас заступляться. Благословляю, люд Новгородський, здобувай собі славу, а нашим вогнищам мир. Бо прийде в нашу землю ворог усім ганьба, а вона сильніша від смерті. Благословляю. На передній передні мужі, що стояли близько від требища, стали на коліна». Загубимо честь свою, загубимо життя, Здобудемо честь, смерть не страшна, За смерть сини ваші відомстять, Могили пращурів благословляють вас. Порухнувся Людвічовий, опустився на коліна, Припав до землі, в якій лежав прах пращурів. І раптом вовк, імені якого ніхто не міг знати, Бо він був великим Волфом, Закрутився біля требища, закричав у шаленстві, не яріться, боги, при сьогоднішньому сонці вам, Спасителям нашим, буде віддана жертва. А ви, діти новгородські, чи готові присягти богам? Готові, йдемо. Тоді йдіть оружно до місця, яке обрали собі боги. Ось він, огні, горащий, освітлює шлях перемоги позаду і шлях, що веде до побіди попереду, оружям своїм ударом в ноги Велесу. Натовп зірвався на ноги. Мужі шикувалися у довгу вервечку, Декотрі з бояр стали на чолі її, ж лишився осторонь. А на велесом требищі Уже шугонуло вгору вогнище, Новгородці посунули до нього. Стукали мечами чи сокирами Об кам'яні плити І знову повертали в коло. Високе полум'я звивалося Жовтамим димом над усім буєвищем. Ніби якийсь дивний звір Пиваючись землю, нетерпляче мотав хвостищем, і раптом двоє челядині Волфа підвели простоволосого варяга, який утік від своєї ватаги. Руки його були прив'язані до туловища вірьовкою, в очах паленів жах. «Жертва богам!» Він же шукав тут захисту і порятунку. «Варяг!» – ніби вітер дмухнув саме над головами – Бранець упав на коліна. «Сину неба і рода, світовиде, дай силу вистояти!» Вічовики, що проходили повз нього, уповільнили кроки. Слов'янська мова варяга, ім'я слав'янських богів спинили, і величара, якийсь гарячий струмінь пронизав йому серце, вивів з кола. «Великий Волфе, сей бранець сам лишився у нас, він є слов'янин, бодрич!» На величара дивилися. Відчайні очі чужинця. У розширених жахом очах Блимали відсвіти жертовного вогню, Який мав зараз спалити і його. По обличчю стікав лискучий під. Безвусий, як його сини, Як Вадимко. Губи по-дитячому тремтіли І вигинали ць від марного зусилля Спинити в собі дріж. І Лоїщик звернувся до бранця. Скажи своє ім'я сину. Світовиде, дай сили. Мати, живо, Хлопак був ніби безтямний. «Він слов'янин», – обернувся величар до Волфа. «Не великий дати у вогонь, він молиться нашим богам. Він всю ніч пробув тут, біля требища нашого господина Велеса. Закон пращурів за нього. Не вели великий Волфе губити його. Боги наші покарають нас за братню кров». Великий Вольф насупив брови. Йому, хранителю поконів старожитніх, нагадують, що він порушує їх» якесь замішання чи сумнів миттєво змигнули на зморшкуватому обличчі віщуна, і величар упіймав цю мить. «Гріх упаде й на тебе, Волфе! Не вели!» «Не вели!» – гукнув хтось із протилежного кінця требища. «Не вели!» – прогучало поряд ще кілька голосів. Вольф підняв над собою руки. «Іти проти волі народу, упасти в мерзоту буття!» Великий той муж, хто вміє в критичну хвилю «Здійнятися над мізерією. Тоді будеш владарювати над іншими, коли навчишся владарювати над собою, якщо навіть твоя гординя восстає проти тебе. Але які слова знайти для відступу?» Мить вагання інколи стає межею життя. На Волфа дивились очікувані сотні обнадіяних очей. На ньому спинився божевільний погляд приреченого, і вольф знову здійняв над собою руки – він милував, дарував життя жертві. «Іди!» – сказав добранця і першим торкнувся його рукою. «Да буде так!» «Слава тобі, отче!» – крикнув хтось. «Слава!» – здійнялись до гори мечі списи, сокири і ратища. Це була, може, найщасливіша мить в житті Волфа, мить щирої вдячності народу, мить великого, невимушеного страхом визнання». — І тобі, слава, муже, — кинув хтось до величара, не дав погубити слов'янську душу. — Хто є сивоє? — розпитували новгородці помилуваного бранця. — З помор'я єсь, з бодричів, рарогів, мистивой. — О, рароги-соколи, соколине плем'я бодричів. А полум'я шугало ввись, і сонце вже хилилось до обрію. Великий же вовк Дав що й на обітницю при сьогоднішньому сонці принести жертву вищому вогню. Як же тепер бути?